Konrád Áron, elefánt és hangya. Elefánt az ükapám. Felesége hangya, ki férje fülébe fölmászott, ottan sutyorászott. Egyszer bebújt a hasába, beleiben kóborolt. Elpihent egy hús, cafaton, limonádét kortyolt. Unta már az elefánt, hogy nem látja kedvesét, mert mindig belül tartózkodik. Ezért van, hogy nem jó, ha elefánt és hangya összeházasodik.